Tervetuloa jälleen! Oliks jotain podcastin pariin? Juontajana tänään mies, joka ei ole Oscari, eikä myöskään sen arvoinen. Toivotetaan tervetulleeksi verbaaliagromaatti Ari Kohma! Joo, jo joo! Missään nimessä en ole näyttelijä eikä sitä myöten myöskään Oscarin arvoinen. Niin siinä me ollaan Timon kanssa samaa mieltä, mutta. Ehkä jokainen meistä jonkunnäköisen palkinnon työstä ansaitsisi tai työn tekemättä myydestä, ja sekin tietynlainen taito. Totta kai on, mutta joo, viime oli Oscarit. Ei voida missään nimessä sivuuttaa näin mehukasta aihetta. Puhutaan tänään elokuvasta, puhutaan tänään musiikista, puhutaan tänään Bohemian Rhapsody-elokuvasta, puhutaan Netflixistä, puhutaan siitä, tai oikeastaan minä puhun, ja te kuuntelette tarina, miten minusta tuli kitaristi. Se oli ihan hauska tarina, me oli pikkusen mielenkiintoisia, että Musiikin tunnit ala -asteella. Meidän opettajalla oli paljon asioita, vähän viiras, mutta hän oli erittäin hyvä ja hauska tyyppi. Antoi ehkä vähän liikaa vapauksia tämmöisille nuorille rasavilleille sankareille, mutta tota, oli hauska ainakin. Puhutaan vähän siitä, ja tota, joo, en mä tiedä, ei tässä muuta, meillä ei varmaan ollut mitään arvotuksia eikä mitään. Vähän mennään tällä loma lomatunnelmissa, että tota, Saattaa olla, että jonain päivänä tullaan vähän myöhässä, niinku tänäänkin nyt ollaan kello vasta kaksi, kun mä pistin mikrofonin päälle. Otin tämmösiä niin lomala, lomalaisen vapauksia ja tota. Öö, aamulla Oscar Gaalan, vähän semmosen nopean kelauksen. Ei jaksanut yöllä valvoa, se alkoi vasta mitä kolmelta, niin mulla ei jotenkin nyt kestänyt niinku. Kestänyt öö, kupolin niin mä ajattelin, että mä katon sen nyt taas aamulla. Ja tota, Puhutaan siitä, puhutaan mihin elokuvan suuntaan menossa. Koska toi Oskar Gaalahan on nykyään niinku enemmän poliittinen tapahtuma kuin elokuva Gaala siinä mielessä, että et se on niinku yksi harvoista tämmöisistä paikoista, missä nämä tämmöiset liberaalit, miljonäärinäyttelijät ja muut saa niinku sen oman puolitoista minuuttiansa käyttää miljoonia ja miljoonia ihmistä edessä, niin siinä on tullut hyvinkin poliittinen, poliittinen tapahtuma, Se on melkein kuin vaali, vaaliväittely. Ja tota, toisekseen myöskin ne palkinnot ja palkintojen saajat aika vahvasti heijastelee sitä, että että tuota, mikä nyt on sitten kulloisenakin aikana hyväksyttyä ja mitä tulee kannustaa, minkälaisia aatteita. Ja tänä vuonna siinä mennessä myös erikoinen Oskarkaala, että siellä ei ollut juontajaa ja mäpä kerron teille tarinan, että miksi ja kuka se on ollut, jos se olisi ollut. Mä uskon, että kovin monikaan jos kuulijoista ei oo niin sisällä, niin... Mä oon tässä aika sisällä, mä pystyn vähän avaamaan, mutta oskarkaala monesti pidetään semmosena kuin niinku, vähän kuin niinku, No... Kauniisti sanottuna homppeleiden tapahtumana, että tämmöset Kauniista puvuista ja asuista ja tämmöisistä kiinnostuneita katsoa sitä Mä oon vähän eri mieltä No varsinkin nykyään, kun se on poliittinen tapahtum, mutta muutenkin mun mielestä se on Hyvää komiikkaa, siellä on usein ollut juontamassa joku Joku maailman kärkikoomikoista ja tänäkin vuonna piti olla, niin mun mielestä se on niinku siinä mielessä Viihdyttävä katseltavaa, sekä sitten totta kai Kaikki maailman starvat. Siellä, siellä, niin tota, Ihan kiva katseltavaa, mä katsoin sen tossa ja puhutaan siitä, mutta tota Pitäisikö meidän ihan itse asiassa aloittaa sillä? Turhaa mä tässä enää sen että annetaan Timon hoitaa alkujinglet tosta alta pois ja selkeä katsotaan kuka voitti Oscarit mitä ja minkä takia. Mä ottaisin vielä muutaman noita spelttileipiä. Oliks jotain? Ja näköjään nimessä niin Timokin on tänään noita jinkkujensa suhteen vähän tämmöisellä elokuvaromanttisella linjalla, nimittäin toi äsken mestari teoshan on elokuvasta luokkakokous. Jotkut tietää, mistä kohtauksesta ja mikä siinä on pointtina, mutta ei mennä nyt siihen. Puhutaan Oscar kaulasta ja mun on pakko aloittaa vähän tämmöisellä niinku tasa-arvokulmalla, koska tos viime viikonloppuna tuli puhetta siitä, että urheilussa niinku se, että miehet ja naiset on samassa särjassa, niin se vähän niihkeästi toimii, koska se on hyvin fyysistä toimintaa ja puhtaasti fysiikka on niinku miesten puolella, ei naiset niinku yksinkertaisesti pärjäisi. Mutta miksi näissä taiteellisissa piireissä ei voita siirtyä sukupuolettomiin palkintoihin? Paras näyttelijä tai paras pääosa, mikä nyt sit onkaan, koska tässähän sille ei ole niin mitään väliä, et mikä se sukupuoli on. Miehet ja naiset pystyy kilpailemaan samasta palkinnosta tässä, ihan niin siinä missä, missä kuka tahansa. Et mihin se perustuu, että miesten ja naiset, naisten niinku roolit eritellään palkinnoissa. Ei se paras elokuvapalkinto on niinku paras miehistä kertova elokuva, eikä paras ohjaus ole paras miesohjaaja tai paras naisohjaaja. Mut mennään tästä nyt yli. Ei sen enempää nopeaa, vaan tämmönen huomio. Eli joo, Oscarit on nykyään niin vähän liian hyvä mahdollisuus politiikalle, niin käytännössä tämänkin vuoden oscar gaala oli pelkkää Trump-dissausta sekä sitten tämmöstä feminismiä. Mutta ajoittaa erittäin hyvää komiikkaa. Siellä on kuitenkin niin kuin alansa parhaita, parhaita äänessä. Niin tota, on se myöskin hauskaa vaikka vuonna tosiaan sitä juontajaa ollut. Ja miksei sitä juontajaa nyt ollut? Päivä polttava puheaihe. niin, monissa uutisissa kun tänään kattelin, niin että tämä oli kaikkien näköinen tylsin oscar gaala Pitkälti siitä syystä, että ei ollut sitä komiikkaa juontajaa siinä. Ja mä oon ehkä vähän sama linjoilla, mutta tota... Kevin Hartin piti olla juontajana tänä vuonna. Ja mä olin siitä aika liekeissä, koska Kevin Hart on niinku semi-ylivoimainen, mitä tulee huumoriin ylipäätänsäkään. Mutta... Oscar Gaala... Ja tämä elokuva joka tätä niinku pitää yllä englanniksi joku, mikä se nyt sitten ikinä onkaan, niin... On aika konservatiivinen järjestö, ja... Koska Kevin Hart oli twiitannu jotain tämmösiä homofobisia läppiä kymmenen vuotta sitten. Niin hän sitten joutuu astumaan syrjään, tai ei edes joutunut vähän olisi riittänyt, että että tota, hän olisi vielä pahotellut, mutta Kevin oli oman kertomansa mukaan pahotellut jo niin monia kertoja ja kohdannut tämän asian niin monesti, että hän halusi tällä pois jäämisellään ottaa kantaa siihen, että on niinku turha liikaa muistella vanhoja ja pahotella uudelleen ja uudelleen ja uudelleen jotain, mitä on sanonut niinku kymmenen vuotta sitten ja kun otetaan vielä huomioon, että hän on niinku koomikko ja tää läpäheitto vähän niinku kuuluu siihen ja se on aina vähän tämmöistä käristävää ja niin poispäin, niin hän sen takia tota noin, niin ei halunnut enää palata tähän, vaan mieluummin jäi sitten kokonaan pois. Myös eh, tätähän sanoi, että, että niin kuin kaiken huomion jälkeen, mitä tässä oli ennen tätä galaa, niin et se, että hän olisi tullut vielä niin kuin juontamaan, niin olisi kiinnittänyt sitä huomiota niin kuin pois siitä oikeasta asiasta niihin epäolinaisiin juttuihin. Tuo on kuitenkin, niin kuin, siellä on paljon myöskin semmosia ehdokkaita ja voittajia, joille jotka ei ole niin isoja nimiä vielä, joille toi on niin todella iso päivä ja varmasti myöskin niille tunnetuille nimille todella iso päivä, niin se olisi varmasti vienyt niin kuin liikaa, ainakin hänen mielestä huomiota siihen niin kuin hänen, hänen juttuunsa, vaikka hän oli siellä vaan niin kuin tekemässä ne, ne tota noin voittajat ja ehdokkaat nostamassa niin sanotusti Framille. Mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, niin tää on hyvin paljon näiden liberaalien, miljonäärien niin erilaisia kannanottoja, mutta tota, mä tykkään katsoa sen takia, että, että yks mun rytmit on niin sekasi, et miksei, ja toiseksi ei sit taas niinku hyvää läppää. Ja onhan toi nyt niinku kunnon luokan show. Siellä on niinku vuoden viisi viis parasta elokuviin liittyvää biisiä. Esitään tänä vuonna Queen veti Adam Lambertin kanssa aikamoisen pari settiä, ja tota, James May on kunnon kitarasoolot sinne viihdyttävää. Mut jos mennään niihin palkintoihin siihen asiaan, mikä tässä nyt on pointti, niin niin, niin myöskin näissä palketuselokuvis näkyy hyvin useita poliittinen näkökulma ja sama toistu tänä vuonna. Paras elokuva Green Book kertoo tota tämmöisen tuumman ihan muusikon matkasta etelävaltioihin silloin, kun siellä oli vielä Rotu erottelut meneillään. Ja tota, voitte arvata vaan, mikä tämän elokuvan teema oli. Ää, paras ohjaus. Netflix-elokuva Roma, eli Rooma varmaankin elokuva Meksikosta. Vaikea arvata, mikä tämän suosion taakse kätkeytyy, kun nyt ollaan niin Jenkeissä ja siinä on vähän semmoista, semmoista pientä muuria, muuria kirjaimellisesti ollaan rakentelemassa, niin tota vaikea arvata, että minkä takia tää nyt oli täällä niinku Framilla. Äh, paras naisosa, naispääosa Olivia Colman elokuvasta, The Favorite. Ja tää on muuten mennyt kyllä aika ohi, mutta tää täytyy nyt ehkä sitten käydä väijymässä, koska tätä kehotti aika paljon eteenkin tätä tota roolisuoritusta. Paras miespääosa Rami Malek Bohemian Rhapsody ja mä nyt on tämän parin kertaan tämän leffan kattonut viimeksi eilen illalla, katoin uudestaan. Ja mä joudun ehkä nyt vähän kritisoimaan tätä. Mut mennään siihen myöhemmin. Mä haluan ottaa käsittelyä ihan erikseen tämän Bohemian Rhapsody-kuvion, elokuvan ja myöskin tämän Rami Malekin roolisuorituksen. Mennään siihen myöhemmin. Paras biisi tietenkin Star is Born, Shallow, Bradley Cooper ja Lady Gaga Myöskin tässä kaalassa, mikä herätti vähän niin ky kysealasta huomiota siihen nähden, että... He käytännössä niinku veti aika romanttisen shown siinä, ja hyvä etteivät sitten suudelmiin päättänyt tätä biisiä. Mikä oli sinänsä vähän kiusallista, että Bradley Cooperin vaimo vai tyttöystävä, mikä onkaan, niin istunut eturivissä. Ja se oli niinku monella tapaa vähän semmonen kysealainen, kysealainen esitys. Mutta ainakin uutisotsikot tykkäsivät, siinä mielessä ehkä myöskin onnistunut. Ja tota, no nämä loput pityt onkin sitten vähän tämmöselle ehkä suurelle yleisölle merkityksettömiä. En mä jaksa niitä käydä läpi, mutta eniten oskareita siis Bohemian Rhapsody 4. Green Book, Rooma ja Black Panther 3. Eli niin kuin jos nyt yhteenvetona lähdettäisiin vetämään, niin voisin sanoa, että huumeet kautta alkoholismit on Bohemian Rhapsodin ja sekä sitten tämmöinen homo homokuvio ja sitten rasismi, ehkä sekin tuohon Bohemian rhapsody, mutta Green Book, Rooma, Black Panther, kaikki tämmösiä niin kuin rasistin vastaisia, rasismin vastasia tai rasismista kertovia elokuvia, Että tota, nää parhaiten. Voisin sanoa, niin kuin, että nyt ei ole satutarinoiden aika. Mennäänpäs pojat tuosta suunnille niin, että heilahtaa. Oliks jotain? Otetaan seuraavaksi suurennuslasin alle Netflix. Ja tosiaan tää Rooma-elokuva, joka palkittiin ainakin parhaasta ohjauksesta ja kahdesta jostain muusta. Muusta niin tota, tämähän oli Netflix-elokuva ja tähän oli siinä mielessä Oscareissa poikkeuksellinen, että tota... elokuvaakatemia edellyttää oscar ehdokkaiksi pääseviltä elokuvilta, että ne on nähtävissä elokuvateattereissa. Ja netflix leffatan ei oo. No mitä tekee Neppari? Ostaa pari pientä elokuvateatteria jostain pikkukylästä. Lyö nää leffat sinne pariksi, päiväksi, pariksi viikoksi, pariksi päiväksi pyörimään. Ja näin voidaan sit laskea, että ne on ollut nähtävissä valkokankalla. Väittäisin, että niinku Nerokasta, koska toi ihan niinku sama kuin mä kävisin ostamaan suklaapatukan, niin se, että Netflix käy ostamassa niinku pari leffateatteria jostain Wisconsinin perältä, niin se on niinku ihan niinku kiittipähkinöistä. Mutta täytyy sanoa Netflixistä ylipäätänsäkin, että että tota, vaikka siellä tulee näitä muutamia tämmösiä helmiä, niin mun mielestä se on niin kuin menossa taas vähän niin kuin huonoa suuntaan. Mulla oli pitkään silleen, että mulla ei ollut Netflix-tunnareita. Varmaan pari vuotta tos joku, joku tota, kaksi-kolme vuotta sitten, niin semmonen pätkä, että mulla ei ollut niitä. Koska musta tuntuu, että se on vähän niin kuin nähty. Siinä ei siinä vaiheessa tullut niin paljon kaikkea uutta, uutta kamaa. Ja, ja sit varmaan niin kuin mennään reilu vuosi taaksepäin, niin mä sitten otin taas uuden setin kun siltä, että okei, okay, että siellä on nyt ihan hyvin taas Uusi leppoja, uusi sarjoja, paljon laadukkaita studio niin studio-pätkiä. Mut nyt taas niinku mun mielestä se suuntaus on niinku, kääntymässä aika shitiin, shitiin äh, suuntaan, koska tota, siellä on tosi paljon näitä niinku, indie-leffoja, eli pienellä budjetilla tehtyä pätkiä, ei mitään niinku, studio-mötkäleitä, studio joiden budjetti on sata niinku, miljoonaa, vaan jotain tämmöistä pikkukivaa. Sekä sit paljon tulee näitä ulkomaalaisia, että, niin se ei esimerkiksi puhuta englantia, mikä on mun mielestä, mä en tiedä, onko mä ainoa, mutta mulle ei jotenkin vaan putoa, niinku, että jos se puhuu jotain niinku... Franskaa tai Espanjaa, niin mä en jotenkin pääse niinku kiinni siihen leffaan. Ehkä pitäisi vähän niinku avata omaakin maailmaa, mutta nyt on vaan mun näkökulma. Sekä hyvin suuri osa, varmaan niinku väittisin, väittäsen 90% näitä Netflixin niinku omista leffoista niin on niinku ihan suoraan sanottuna paskaa, aivan niinku syöpää. Nää niinku tämmöiset, ne on niinku vähän nopeasti tehty, vähän halvalla tehty, et sit saadaan vaan niinku se Netflixin etusivu näyttää siltä, että täällä on niinku tosi paljon kamaa ja on sitä ja tätä, mutta ne on niinku suurin osa on niinku aika kuraa. Mut toisaalta, mikäpä mä oon mitään linjaamaa, ainakin Netflixin tilinpäätös näyttää olevan kunnossa. Katsoin tossa nopealla googletuksella, että viime vuoden kolmannella neljänneksellä pelkästään niin yli 400 miljoonaa plussaa. Ihan jees, kelpas mullekin. Se biisi kestää ikuisuuden yli kuusi minuuttia. Mä säälin sun vaimoa, jos sun mielestä yli kuusi minuuttia on ikuisuus. Oliks jotain? Joo, nyt tämä Rami Malek, joka esitti tätä Freddie Mercuria tässä elokuvassa Bohemian Rhapsody, niin voitti siis mies, parhaan miespääosan Oscarin. Ja täytyy sanoa, että vaikka hän oli tässä elokuvassa niin hyvä ja teki ihan niin kuin jees roolin ja näin, tää oli hyvä leffa mun mielestä ihan jees, niin hän oli kyllä mun silmissä koko ajan Rami Malek eikä Freddie Mercury. Ja nämä kaikki, ehkä johtuu siitä, että nämä kaikki muut bändin jäsenet oli jotenkin niin, niin kuin ennalta tuntemattomia näyttelijöitä. Ja sitten tämä hypetys niin kuin tämän Fredin roolin ympärillä aiheutti mulle sen, että tämä hahmo ei niin kuin ihan tarttunut. Ja koska näyttelijän tehtävähän on saada siis niin kuin katsoja huijattua niin, että hän unohtaa, että tämä on näyteltyä, niin tämän Ramin kohdalla niin tämä ei mun mielestä mennyt ehkä ihan mulle ainakaan läpi. Tämä en mä tiedä, oliko mun vaan niin ennakko, vaan asetus niin semmonen vahva, että mä tiesin, että tämä on nyt Rami Malek ja niinku... Näyttelee, näyttelee, tätä, niin tota en mä tiedä. Mutta tota muutenkin tää elokuva musta oli vähän semmonen, että joo, et kun tää nyt on Queenista kertova ja siihen päälle tää Freddie Mercury'n traaginen tarina Homous tohon aikaan ja Aikainen kuolema hivi ja niin poispäin, niin, niin musta tuntuu, että se vähän niinku teki nyt niinku suuren osan tästä niinku suosiosta. elokuvan tää ei musta ollut niinku sinänsä kummonen. Ihan niinku jees ja magee tarina ja näin, mut niinku ei mikään niinku mun mielestä parhaan elokuva Oscarin ehdokkaan arvonen ees. Mutta tota, mikä minä nyt on mitään sanoa, mutta tota, sen takia mä tosiaan katoin tän nyt sit Oscaria alla viime iltana uudestaan. Et oliks tää nyt oikeesti hyvä vai oliks tää vaan tällainen niinku kunniaosoitus tolle bändille, kunniaosoitus meneille Freddie Mercurylle, ja ikävä kyllä mä sanoisin, että niinku jälkimmäinen, mutta Tää Fredin vaimo, näyttelijä Lucy Boynton, joku tämmönen, niin tota, mä veikkaan, että hän reikkaa seuraavaksi isosti. Tulee saamaan niin seuraavan parin-kolmen vuoden aikana jonkun ison pääroolin. Et tässähän hän nyt on aika sivuroolissa, mutta tota... Muita fiiliksiä tästä elokuvasta, niin... Sitä mä vähän ihmettelin, <laughs> niin kuin leffa aikana, mä vähän tämmönen someikesta laittaa, että... Miksi kaikki niin ku, homot on tässä elokuvassa merkattu viiksillä? Että oliks se niin ku, ton, elo, niin ku, ton ajan joku juttu, että kaikilla homoilla oli niinku viikset, tällaiset kuunnoi pensselit vai niinku, se vaan tossa elokuvassa, että siinä on täytynyt niinku merkata kaikki ne, et, et nekin, jotka on niinku aluks, niinku näyttäytyy siinä heteroina, mutta sitten jos että et viikset, niin ei mekko niinku vartti, niin se yhtäkkiä kääntyykin sit niinku tähän suuntaan. Ei siis edelläkään mitään pahaa, mä oon vaan vähän niinku naurattiin, että onks tää sellainen juttu, että ne on niinku tarkoituksella merkattu kaikki tossa niinku, et tietää, että kuka niinku sotii so, so mihinkin suuntaan. Ja, tota, Toinen asia, mikä herätti mun mielenkiinnon tämän elokuvan aikaan on se, että miksi musiikki luo niin, niin, niin suuren kokemuksen. Koska jos mä nyt tässä niin, sanon, ja vaikka mä kuinka yritän olla nyt tunteella mukana, niin mä en saa niin, samankaltaista fiilistä luotua kuin esimerkiksi vaan niin, yksinkertainen Queenin We are the Champions-kertsi. Ja eihän siinä niin, paljon mitään muuta sanota kuin, että We are the Champions. Me ollaan mestareita, ei edes mitään, hei, come on. on ollut vähän silleen, niin, että joo, että on ollut hankala polku, tultiin tänne vaikeuksien kautta, mutta oikeesti nyt me ollaan mestareita. Häviä, et menköjät kuuseen, koska niin oikeesti me ollaan mestareita. Et, et... Et... en mä tiedä. Nyt... Toisaalta kyllä vähän ehkä ton sellaisen kääntän, kun se käänti suomeksi. Me ollaan mestareita kaikki, mutta tota, Joo. tämmöisiä ajatuksia. Nyt mennään kiinalaisten uutisten pariin ja tota, Toivotankin samalla tässä niinku samoilla vauheilla hyvää iltaa uutisista. Uusi muumisarja on maksanut maltaata, ja se näkyy jäljessä. Toivotaan nyt, että siitä tulisi kuitenkin hyvä. Ihan vaikka vaan juopan tuurilla. Muusikko saapui sortseissa oscar sajaikaan sai somemyrskyn. Mitä sinulla on päälläsi? Nää nyt on vaan tällaiset lyhyet paskat. Nainen tilasi seksikkään Mekon netistä, paljasti enemmän kuin piti. Nimittäin huijauksen. Nettisivun kuva oli feikki. Norja voitti miesten parisprintin. Vanha taktiikka toimi. Ottivat aina kläbystä vaihdon. Real news, fake bitches! Oliks jotain? Joo, no tähän loppuun voitais vielä kertoa tarina. Tää on itse asiassa ihan kohtuullisen koominen. Mä muistin tämän tossa, kun mä tuota Bohemian Rhapsody elokuvaa katoin. Ja siinä... Tämä tota, James Meita näyttelevä, en muista mikä hänen nimensä onkaan, mutta veteli siinä parit kivat soolot. Niin, mulle tuli mieleen, että et, tota, Minähän itsekin olen ollut soolokitaristina bändissä. Ja se oli ala kevat juhla Meillä oli vähän semmonen oman tien kulkija maikka että esimerkiksi tunnella niin ei paljon nokkahoillut heilunut vaan. Me löytiin baddy ja soitti sitten suomi hittejä siinä ja mä en muista miten se tuli ilmi, mutta totta siihen aikaan mulla oli kitara himassa. mutta emme sitä osannut kyllä soittaa. Ja jotenkin sitten päädyttiin siihen tilanteeseen, että kun kevätjuhla lähdettiin suunnittelemaan, että joo, vedetään hurrikaan I Will Stay ja meikäläinen riipasee siihen sitten kitarasolo ja tässä kohtaa mä nostin takarivistä sitten käden pystyä, että, että hei, olisi varmaan ihan hyvä, jos mä osaisin soittaa sen. Että olisiko, siitä olisi varmaan niinku hyötyä, että olisiko joku niinku tämmönen juttu. Ja ja tota, sen verran maalataan vielä niin kuin tota, äh, kuvamaailmaa tähän tilanteeseen, niin näistä me jäi alasteen sen verran, että me muun muassa karattiin kerran ikkunasta, johon mun friendin kanssa pasmalle vaan terveisiä, niin tota, kesken sen tunnin ilman, että kukaan huomasi mitään. Hengalti joku kymmenen menen saisi pihalla, kunnes tultiin siihen tulokseen, että ei täälläkään kyllä mitään tekemistä, vaan mennään vaan takaisin tunnille. Mutta koska me jäikstöinä siitä ahtaasti ikkunasta sisään, niin me tultiin ihan kylmärauhallisesti vaan sit ovesta koputtaa ja silleen, moro, tämä oli vaan silleen, haa, kato, kiva arske ja tuli. Että että hänellä ei ollut niinku hajuakaan, että me oltiin häippäistyt, että oli niinku tämän tyyppinen tämä meidän niinku opettajaratkaisu. Ja, ja, ja. siihen kevätjuhlospektaakkeliin suora leikkaus, meikäläisen lyötiin sit nuotit käteen, että toivon se solo, että opettele se. Ja enemmän mitä mitään nuotteja osaa lukea, eli hästäkin YouTube-syöväreihin, ja kyllähän sieltä sit pikkuhiljaa ei se niin monimoni-monimutkainen solo on, sen mä voin paljastaa, ja, ja tosiaan yksi hausta, hauska yksityiskohta vielä. Nimittäin meillä oli tässä bändissä toinenkin kitaristi ja hän oli vielä joku tämmönen niinku musiikkiopistossa opiskeleva velho. Ja hän sitten vähän niinku oli harmi, harmissaan tästä ja vähän sitä kritisoi, että mä olin nyt yhtäkkiä tää niinku kitaristi tässä bändissä, kun en mä osaa edes soittaa. Se sanoi sille, että hei, eihän tuo kaveri osaa edes soittaa, että miksi se soittaa sen Mä sanoin ihan samaa mieltä, että niinpä, minkä takia mä soitan tän solon. Mutta niinku mä sanoin, niin tää aika oli vähän tämmönen oman tien kulkija. Ja hän jostain syystä vastusti kaikki tämmösiä virallisia tahoja, kuten koulun rehtoria monella eri tavoin ja monenakin eri päivänä, niin varmaan tästä sitten määräsi meikäläisen sinne puikkoihin. Ja hohetkin tuli, solo kohta, tää nupit kitarasta kaakkoon ja kaikki kevätjuhlaliikkeet, siitä himaa. Ja hyvinhän se meni. Että opetuksena näin niinku antaisin tälle tarinalle vaikka semmosen, että vaikka te ehkä osaiskaa, niin tee. Samaa hommaa on jatkunut myöhemmin kerranassa. Ihan vaikka otetaan esimerkiksi tää podcast. Paljohan too varmaan erinäköisiä oppilaitoksia, missä mukaan opetetaan, miten tehdään äänituotantoa ja juonetaan radioa, mutta kyllä mä väitän, ja on tääkin aika hyvä oppilaitos. No, toisaalta 20 vuoden päästähän se sitten näkee, että tulisi mitään. Mutta tota, näihin sanoihin mun mielestä voidaan myöskin lopettaa tämän päivän show. Tehkää sitä, mitä haluutte, vaikette välttämättä oppi osaiskaa. Kyllähän sitä siinä oppii matkan varrella. Ja jos ei sitten opi, niin aina voi nauraa ainakin jälkikäteen. Meikäläisen puolesta Morjes jatketaan huomenna. Lisää tätä ja muita sirkusuveja Instagramissa Ari Kohma Official. Uusi oliks jotain podcast-jakso jokaisena arkipäivänä, eli myös huomenna. Siihen asti voit toki kuunnella vanhoja jaksoja Kongin kumahtaessa.